الحمد لله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وعلى أرضه لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكذات انتفرت وإذا البحاء انفجرت وإذا القبور بعترت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذين خلقك فسوات فعدلك Ba. Hvala i zahvala pripada jedinog gospodaru, Allah-u Jalešanu, koji je stvorio ljude džine da bi mu ibalit činili, da mu seždi bili sve dok ne dođe smrt, sve dok smrti od Allah-u Jalešanu. Mi smo Allahovim emrom, određenjem došli na ovaj svijet. Živimo na ovom svijetu e Allahovim padrom odredbom Ćumajotić i, i napustio ovaj svijet i ovo što napuštamo i ono će biti je uništeno poništeno i od njega neće više niko imati koristi. Zato ćemo počast nastaviti jer je pedavanje velikom danu i ambulim koja lažemo naziva Kur'an dano straj danu tuge, boli, nesliče, užasa. Danu kada će čovjek izgledati da je pijanica, nije pijanica, neće žestoka, žestoka kazna i stanje sudnjeg dana. Kada će čovjek na sudnjem danu imati svoju ženu koja će zatrudnjeti sa njim, ali će strahoti iz dana njezin porod, njezno djete izići iz nje, ne znajući šta je još našlo. Najveće boli i muke na ovom svijetu jeste bol ili je poroda. A na sudnjem danu žena će se poroditi, to jest spobasti svoj klud bez ikakvog osjećanja, bez ikakvog boli. Zato što će ono što se dnesiti, biti iznad stanja, dešavanja, boli, nego što ona osjeća kada se porađa na ome svine. Zamislite, spadala na sunnjem danu da će Allah lišavno dati da će srca ljudska neće biti u istom stajanju ili istom mjestu koje, smo danas, koje imamo danas, već će doši do Grkljana. Spadala. Srce će toliko se pomjeriti od straha, vidjeli smo i neka nas neko prepadne polonazne srce na A zanimljeste strah sudnjeg dana kada srce će doći, izići svoje duplje iz svoga stana ili prostora koje je Allah stvorio tako kako je, i doći u vrat. To je sudnji dana. I donosimo salavat i salam na Allaho risul Amin i Niham, Pre nego što krenemo ovu tematiku sa Allahom, dozvomom, štio bi samo da skrenem jednu stvar koja je vrlo važna. Kada pričamo o islamu, o vjeri, kada pričamo o stajanjima ljudi nakon smrti i u toku smrti, nakon dolaska u novo stanište, jeli, a to je stanište kamura, nakon ili stanje proživljenja na sunnjem danu, boravka na sunnjem danu, stanjanje na sunnjem danu, predlaska svina Čuprije, vaganje dijela itd. itd. Nemojmo gledati to kao da će se nekom drugome desiti. Vjernik i vjernice gledaju na to stanje, stanje samog sebe. To je istinski vjernik. <coughs> Zamiste snagu omeren l'hataba, nam se Allah smiluje. Bio je pravidan, bio je hrabar, bio je polsi čovjek. Ali zbog jednog kur'anskog ajeta, omer l'hatab, nam se Allah smiluje, od toliko stanja toga ajeta, ili oprijeza, ili ono što ajet donosi, I oner ga smatju da se in njemu to veseti. I Allah mu isto to prijeti kao i ostalima. Omer ibn Khatta je se izznao na bilioj na bolestičkoj postelji. Svati qur'anski ayet. Svati na to se Allah njemu obraća. I Allah je je spustio Kur'an. Ali da li smo mi shvatili kao Allahov govor koji je spušten putređe bralim salama, muhammed salama, a zatim vashabi generacijama do današnjih dana. I evo ga kod nas. Salama je Allahov govor. Nije izmijenjen. Allah obeća da će ga čuvati. A da li ga mi čuvamo? Da li ga mi čuvamo? Koliko danas imamo halki Qur'ana? Koliko imamo danas ljudi koji znaju što je Allahovu knjivu? Koliko ima ljudi koji znaju جز عمه, جز عمه, tako عمه, itd., itd., itd. A svi se nazivimo muslimanima. Svi kada, ja sam musliman, jer ja, vjerujem u Allahu Allah tebe. Pomozi me kad treba Allah, jeli? Ali gdje je Kur'an? Gdje je Bođija knjiga u našim životima? Znam, ne kažemo da je Kur'an istina. Kažemo, vjerujemo, svjedočimo ali i zaposlavljamo. O velikom sumnemaru prema Allahom govorim. Govorim. Gdje će Kur'an, draga moja, braci i sestre, na sudnjem danu, kao što je Allah, poslanik sallam, rekao, el Kur'anu huđete nek evarih. Znači, Kur'an na sudnjem danu, biti dokazi svijedno za teme ili protiv teme. Subhanallah. Dali mi danas, dali mi i koliko koliko se družimo sa Allahovim govorom. Nije to knjiga kao što je knjiga filozofije, hemije, geografije i ostale znanosti. Ne, to je Božija govor. To je istina. Istina u kojoj trebamo razmišljati. A da ne govorimo dalje stupnje vjernika i vjernice. Ne samo da ga čitaju, već da ga razumijevaju. Da znaju arapski jezik, da znaju u namazu šta uči Subhanallah, da znaju šta Allah traži od njih današanu da bi mu se pokorili. U proučenima ajetima na početku predavanja Allah današanu s ovim fatohat spominje stane su njih dana pa kaže kada se nebo rascije pi kada ovo nebo koje je plavo koje je lijepo koje dolazi jele nakon zime je ga već pomalo posmatramo je li kao nešto što nam dolazi u lijepo je li što će cvatati što će dolazti priroda što mi se provući što ćemo raditi više tako dalje tako dalje subhanallah kada dođe čas Allahu šahul bečava da će ovo nebo koji za nas se razcijepiti. Ne na jednom mjestu, već biti potpuno uništeno. Kada se nebo razcijepi i kada zvijezde popadaju, kada je se jedi kut, da Allah jedini zna koliko ima Allahom i Jenešanom zvijezda na nebesima. To su milione milijone zvijezda. One koji su ljudi istražili a koje one koje mi ne vidimo. I zamislite da milione zvijezda u jednom času, u jednom trenutku sa lahovim emrom počinju padati. Shana Sh Allah. Znači prvo nebo se cije na sjeba. Pa zvijezde padaju. Pa se mora, jeli, kao škada Allah imšamu, je jedna druga uliju. A u drugom ajetu kada se mora vatrom napuniti. Shana Sh Znači, prvo će mora, jeli, koja su imali više, prijeći u jedno more. Jer doći do velikog mereda mora, to jest, more će samo se uzbuditi. Kao što danas vidimo, manja uzbuženja mora. Jer mora je Allahu stvorenje, koje se Allahu pokonava, kao su se i ova nebesa, i zvijezde i sunce i mjese i sve ostalo pokorano. Kao su se i ljudi džini pokoravaju s time, stine oni izrašavaju potpuno pokornost na malavu od ljudi i džina. Jer mogu pogrešiti, aj pogoditi. I obožavati i pogrešiti, jel? Dok nebesa i mora, ona nikada ne griješe. I ovaj ajet će se besiti. Da će se mora u jednu ulici. I da će se kaburovi ispreturati. Svi kaburovi na ovoj svijetu Od Adama mi se nam do sudnjeg dana bi će otvoreni. Bi će otvoreni kao kada vrata jeli neko otvara u svojoj kući. Ili hoćeš izići iz kuće, ajde pa vole kažem. Tako ćemo i mi i svoje kaburova izići na sudnji dan. Sa našom dušom i našim tijelima. Jer Allahim je i možemo kao što nas je stvorio iz ničega da nam opet dane naša tijela koja su vremenom struhla osim repnjače, jel'i? Pohadi Islalahu, po pa sami nikada s I mi ćemo izaći. Mi ćemo izaći. I čekati Allahovu emar, Allahovu odregru i narednu. Nema više druh odregru i narednu. Nema više šta žena kaže, šta muž kaže, šta dijete kaže, šta poslovođa kaže, direktor, predsednik i tako, ne. Šta kane gospodar svi svijetov? Šta kane Allah njevšan? I to je potpuna pokornost. Na sunjem danu nema vrdanja. Nema vrdanja, ti je mogu. A. Svima će biti jasno da ne može mu od Allaha pobići. I svi će čekati presudnu gospodara svi I dalje kane Allah njevšan? Svako će tada saznati šta je pripremio a šta je propustio. Subhanallahu. Nagovni se onome, kao što smo prošlom predavanjem govorili kome će budu njegova dobra djela teška a njemu a teško li se ono kome će budu njegova dobra djela lahka da su nje danu na mizanu ta veze gospodara sve što. Ako se potrudimo da učimo što više dobro djela o ovom svijetu, javno smo na, da živi i zdravili. I ja da li lišano ukari u zadnjem ajetu, jednom prezadnjem koji smo povučili, o ti čovječe, zašto te obmanjuje to što je tvoj gospodar plemenić prema tebi? Zašto se obmanjuješ? Šta misliš da tvoje grije nećeš vidjeti na sunjem danu? Šta misliš da tvoja neradnivnost ili tvoj netrud, ili tvoj gaflati nema, da smo gospodara svih svjetova, da su svoje sežne Allahu je nešavljati tvoga maza, krušenosti, istinotosti, vjerovanje, iskrenosti, u gospodara svih svjetova, zar misliš da ćeš lako proći? Zato kad je Allah, o čoveče nije rekao o vjerniče, o ljudi, svi na ovom svjetu, zašto si omanuti s što tvoj gospodar je opet plemeni prema tebi, griješiš, vidi da griješiš, vidimo da griješim prema Allah, prema sebi i drugima, ali gospodar svi ćete opet nam daje, daje nam nafaku, daje nam i porod, daj nam i zdravlje i sve ostale stvari, nijemete ovoga smijete. I kad je dalje u zadnjem ajdu pročenu, onaj koji te stvorio, pa je učinio da si skladan i da se uspravan. Ako ti je uspravnost da na dvije noge, nemoj da se oholiš, nemoj da se uzvišeš dobro toga. Zato se prenosi u tefsiri mih kethija, hadiz da je Allaho kosanih ganih sallam kazao Allah je rešavuće uzviši na sudnjem danu kada ti, o čovječe, šta te je, šta te je odvuklo od mene, šta si uradio sa sobom, znači si me mrzio, o čovječe, da li si se i čime se odazvao svojim poslanicima koji ste dolazili? Nema više ovaj poslanika Muhammeda v.s. Ali imaju naslednici Allaho pos.a.a. Imaju učenjaci, imaju daje, imaju onih koji pozivaju la ilaha illallah, muhammed rasulullah. Do svog dana Allah djelišanu će umijek davati jednom kralju, jednom mjestu. Ako nećeš ti, ako neću ja, hoće treći. Ne brini se. Allah je zagarantova da ova vjera će biti. I ona će doći. Kao što imam muslim, prenosim, jel? Hadis Allaho posla nikad ne da mu je pokradan i istok i zapad. I da nema kući u kojoj islam neće ušeti. Da nema beta, nema kući. I kao islamsku učinjaci, to jest, da li će komplet porodca, komplet porodca u toj kući primati, vidite, ili neko od njih. Allahu aneba. Ali nema kući. I to se dešava. Sad ne vidimo danas u svijetu najveća, najveća vjera, to jest oni koji prihvataju vjeru jeste muslimani, to jest islam. Vidimo danas u Evropi, vidimo danas u Americi bilo je drugo, da je islam vjera, hvala Allahu, ima iz dana u dan sve veće i veće strebelnike. Sve veće i veće ponose te ljumude koji izlaze iz gafleta memara, koji izlaze iz na i upute, koji doživnavali i postavljaju ljudi nakon što su bili životinje nakon što su bili ne ljudi nehumani nakon što su činili zločine i nepravde prema ljudima islam ga je uplemenio Allah ga je uplemenio svojom vjerom islamom i dao mu pravi put zato muslima vjenih i vjenica uči u suri Umu Kur'an majka Kur'ana U sude Al-Fatiha ajet ih dina sirata mustapin uputi me uputi me napravi put puti nas gospod na pravi put jer danas se nude putevi danas se nude mnogi putevi pa ćemo videti danas pa kada nije problem malo popiti a vidjet ćemo danas pa kada nije problem malo s njevojkom izaći Pa šta se desi, desi, jel? A najmilostivu, je proši ću. I tako da li je da. Či mnogi grijesi, mnogi grijesi nude se nude na kao što se nude proizvodi na piljaci, tako se nude na nas, na na odmila, na Mnogi grijesi, mnogi grijesi. Danas čovjek ima prodavnicu, ne može imati kada, ako nemam alkoholma, alkoholma u njoj, ne mogu uspjeti, propašću. Ne zaviste koliko je ljudi koji konzumiraju alkohol u današnjem vremenu. Bošnjaka, muslimana koji kada u la ilaha ilallah, muhammed rasulullah. To je poražavajuće, to je problem. Ali da govorimo o ljudima koji čuju glas mojzina, čuju haj alas ala falah, haj alif ala. A vidiš i danas jele ugljalo sunce. Pa po parkovima, jele, gdje ima lijepa bašna. Pored kafića sjede, izmarali se, kakve, kakve lijepo. Sručani navečali, stavili ogromne, kao facer su nekakve. Ma nisi junak što sjediš tu. Junak je onaj što je ostavio to i odšao i odavljamo se. Hajde, ala, sala, hajde ala, spas. Allah, salah, hajde, Allah, salah. Hajde, nama, lene, spas. Hajde, u džernet. Allah pute mu jezina. Poziva u džernet. Pozvija te u oprost gos, gospodara sviše, u njegovu milost. Pa ti kao, dobro, no, ali kare, ako nakon dobro je. Subhanallah. I zbog tog smo takvi, kakvi smo. Zbog tog nema uspjeha i napredka. Zato što danas, još u našim životima i našim porojicama, nije prioritet la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Nije prioritet još džennet. Pa ako smo shvatili džennet, الله اكبر الله ادخل كويه صوتي يا جننت الله اطلبوا لي سجنكم كويه بمره او جننت الله اطلبوا لي سجنكم هو نيماتو نوتكا نيمات ميرا على نازنيشليا како дойти до جننتا كويшто аяти الله мего послал екстониню да бе Dali mi smo takvi? Dali mi da smo tim dijelima? I gdje su ta naša djela? U našim životima. Nas Allah je nešao u pomovi. Imam Ahmed, navodi od Bišra, da je rekao da jednog dana Allah poslani Ganesana pljunuo u svoj dlan i stavio je svoj prst. Pa je rekao tada Allah uznišan kaže, o čovječe, kako me moreš smatrati slabim kad sam te od ovakve kaprice stvorio? Da lako sam se pljunuo, jeli? I stavio brzd. Da, poka da, poka da pokađem simbolično, da shavljaj u metru do sugnja i dana, šta Allah hoće kalat? O čovječe, kako me moreš smatrati slabim, a ja te stvorio od takve tekućine? Spanjallahu kapitule Atu nao noemen la in nasy Allah na sejdu Ja i kakva na sejdu Ne je samo ne je na veš kakva je sejdja Je sejdja sejdja prutka na buduvojadošt Ili sejdja kao što je opisano kroz hadisa Allahog poslanika s nama, sežda pjetla kada mu se baci, jele, zvnjenje spadala, pa gladan, jele, životinja gladan pa počne kljuca što brže, jele, da ne bude ona druga, ne dognošla koha, pa povrala, jele. Pa, tu. I zvon vidimo da nas žiravljama vlako muslimani pojedini klanjuju. Čak ima muslimana koji uopšte ne spuštaju čelo na sežnu Allahog djelšanu. Još nekako, kad je, viseća sežnaka. Smanama. Kao na miza terenživ, ali Allah u robe nije dole džahnet, dole džennet. Spusti glavu, bila. Nešto za rast ne vrni se. Milijarde ljudi posanikali su nama. Prije toga, Allahu upada na sežu, pa amdala živi i zravi. A ne, ne, kada ja sam pametniji od, od, od islama, muslimana. Od Allaha i njegov posanikali da ti meni pametneš. Sve ješ da Allah uđeneš Anhu, Allahi, nešto je Allahov rob. Ako hoćeš da budeš Allahov blizak ili hoćeš Allahov blizinu, no nešto te boli, nešto tišti, nešto imaš potrebu, osjećaš, osjećaš slabost u sebi, uzmi abdest, uzmi abdest Allahov robe. Hvala i barikaća Padli Allaho na seždu. Eni si mi malik prenosi te kazu Allaho poslanika najsalam, najbliži rob svoma, svome gospodaru jeste na seždu. Najbliži je na seđi si Allaho robe. Omi Allaho je rešao. Pa kada je poslanika pomećajte dove tada. Pomećajte dove. Ha, kod nas Koju dom učimo? Ha? Kako učimo? Je na brzake? Zapravo znači spadano bi jelana. Znamo šta znači ta riječ. Nadalost, da jedan veliki broj muslimana ne zna šta znači te riječi. Zbog toga nemamo istinske senžde još. Ne trudimo se, Allahu, robe, ne trudimo se istinski da ove osnovne vjere koje izvršavamo, da i doista izvršavamo potpuno. Da razumijemo. Da kažeš Allahu, Akbar, Allah je najveći, nema drugim. Gotovo, stop. Ostaje, sve odlazi. Samo Allah i veće. I kada je Allah kad se nam da je rekao uzviše na lajčanu kada sam te zatim učinio skladnim i uspravnim i dao ti u stopot po zemlji da hodiš jutrom i večerom osinio si se i počelo si porzati dok je duša nije došla do ključni koste tada si ih rekao kako da udjelim kada je vrijeme sadakje već prošlo Ano Svjedan dan brate i sestro. Molici Allaha džele šanu. Gospodaru naš, molimo te vrati nas na slavljanju. La ali ja amlan Da mi smo činili ona dobra djela. Vi ljudi znaju šta je dobro, <laughs> Kad je li? Kaže, je li gusto, da znaš šta je dobro, ha? Kad maba uzme šibu u djeci trele, ona znao si šta je pogrešao šta nije. A sve je do toga porisao. A da čini dobra djela? Ha, koja? Kao je ona koja se propustio. Zapostavio, nisam je radio, nisam htjeo, šta? Eee, došla su njih dan. Kao kada je uzvišen javno. Njegove su so riječi dostojne i postojane i one se ne mijenjaju, brati i sestri. One se ne mijenjaju. Radio si to što si radio, to i dobiti. I ja, i ti, brati i sestri. Ništa drugo. Ako si radio dobro, nagoli se. Ako si radio loše, Teškojis. To je lahva pravda i pravjednost <laughs> ovih dana. Allah nje misanu. Kao, kao što vidim hadis kući čovjek je stalno polisati stalno stalno stalno pa što smo kadani je li sve dok duša ne dođe do ključne kosti. Da prepošne izlaziti, je li? Allah nje spomeni. ايته postcssانيه لرجلا. الي ستانيكا لرجلا حميري. فكره كان إذا الى بعد قتراق وقيل من راق وظن أنه الفراق وتفتت الساعه بالساعه إلى ربك اليوم اله للمساعه فلا صله ولا صلى ولا كذ لم Tumme ذهب الى اهله يتنطأ اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى اي يحسم الانسان ايتنك tako jednostawno tako jasno Da svi mogu razumijeti, bio on pismen, bio on nepismen, bio on tamo člomban, bio on doktor naomu kaj, tako da je tako meni. Kad je alan je samo značeno na nosovskom jeziku, pazi, kada duša doprije do ključnih kosti i vikne imali vidara, ja. imali čaromnjaka, ja. imali mali to rabija i ostali. Evo. Koji dan danas, mali to rabija, rade po ovoj Bosni, nazvost, mnogi je štete ljudima. Ali najveća žalost je što ih podržavaju ljudi koji, koji idu njima. Većinost, bošnjaci, muslimani. To je žalost. Najveći problem pokvaranošći, to jest odlas na sihirbazima, jeste od strane bošnjaka. Manje ide i Srbin i hrvat. Najviše ide Bošnjaki. Gdop čega? Jer nakon upute nema veće i gore zabude. Nakon istine, kad čovjek ostavi ilah ilah ilah ilah muhammed rasoula, kad ne zna za Allaha, onda dolazi velika, velika, velika zabuda. I vikli imali vidara, imali doktora, koliko je bilo i biti će dva dara, i tako dali, tako dali. Kad je melek smrti došao, nije ni pokusao ovdje. Jele, stolice njegove, jele, tamo zlata, sjedi, užila, jele. Ali, melek je došao, ne traži dozvodu videa. Neće ni od tebe, ni od mene tražiti. I on se uvjeri. Da je to šastra stan, ne mogu pomoci tim da. I čovjek se umirio, moj tata. Hm? Moj umire. I kada se noga uz nogu savije, to jest kada se već ljudi ukupaju, I kada su motori nje fine, ha? do pet puta, jeli, moto, moto, moto, a, gorka, ne je li motor, motor, motor, a, dok ali sprema ne zađe na anze, ako mi snima, snima. I dalje kada manišanu Toga dana će svom gospodaru priveden biti. Ne možeš povjeći, nije niti. Svi ćemo biti privedeni, a gospodaru svi ćemo toma. Nije vjerovao, nije moritvo obavljao, kada je vadađe višanu, spominjući nevjernike. I dalje, nego je povjecao i leđa okretao. Nemoj Allahu robe, kad nekog pozoveš u la ilaha illallah, muhamdu rasulullah, pa se on okrene od tebe, nemoje gubiti i nadu ni truna. Ka neće da se, o, neće da se o, o, dođe, da se pokaje i tako dalje. Ili dalje. Ili, ima imena i takvi, jeli. poricao i okretao i tačka. Za ne bih brah imali babu u žernetu. Ali on nije mogo uvesti, nije htio babu. Tanuha Ali Salaam ne bi pomogao, a neđe sin, kada je ovo i onda je na najveće vrdu, neće moć volat do mene, ne hoće, hoće, bježi, djebe bježi. i bježiš. za babu i za sina, a za majku ima. Luta Ali Salaam, živi u na kod naroda, u narodu koji je ogrezao jedno najvići grijeha prema Allahu Njerišanu. To jest imali su ondas muškarce s muškarcima. Pa ona je bila špijun, sami sjećate. za te takozvane muškarčine. Pa kada bi došao lutali sa nam nekog muškarca, kao što je slučaj da su mu došli mene u diskovom obliku, prijetu. Onda je otkrčila da onami svoj taj narod jeli. Lutali sa mudi, ja a moje čeri, živite se. Hvala ja vam, da vam dam, če da se, da se unaju? Aha, neće. Kaj mi će da imaš goste, prelijem te. Ima goste, ali jedan od gostiju će vas uništiti. I tako je bilo. Žena ostaje kao nevjednica. Allah daje faraona, zavisite faraona. I frizerka faraonova, Pokajala se Allahu i daje život za la ilaha illa Allah. Subhanallah. Umeljika muslimanka Češljala je do faraona čirku, pa je ispao češan i nagla bzbilna. On je govara. A kaje je ova čirka, čeka, čeka, čeka. Jer je u ime moj babi. E faraon kaje u svojni naziv, jer je govornio rabu kumunala. Kdo zanimlja? Ja sam najvišší bok. Zanimlja bok, bih od mene. Toliko se zohonil. I šta je Allah všinio sa njim? Jesne, kaznil tu frizirku, ali ona je džanetlika, Allah. Ali za to je každien faraon i komplet njegova vojska. Allahu muđizu nas pa musadi sa nama. More, kao što smo mu da na početku predavanja, zar nije dokaz? More ne griješi. O, usa, udari štapom, štapom udari, more sad nas poluči. Hajde, prođi. Provodi svoj nadop, provodi onih koji vjerovanju tebe. To je u mene gospodana svi švjetova i tebe kao poslanika. A onih koji neće ju vjerovati još na nudnjarnoku, ea Allah njerišanu nije kaznu joj. Zamislite tu kaznu. Vidiš, jedan narod, jedna skupina ljudi, uspjela. I danas ima muslimana, hvala Allahu, koji svojim životom pokazuju u svojim mjestima da uspjevaju, da su dženetni objednila. Zato su izabrali iz nastrasti obožavanja gospodana svim svijetoma. Malo im tuđincima, malo im smatraju čudacima. Što ćeš ti u džami, kako si lijep, vi kako si zgodan. Ide malo u disko, u kafalu, proveri se. A ima, ti si još mlad, pokaljačeš se. Ja. Faraon i vojska gleda uspjeh Musa i njegove, njegovog naroda. To jest naroda koja je iznao iz okova obožavanja. Mimo gospodara svičio to var. I kada su, kada su bili izredeni, Allah je nešanu, to jest more, sa lahom odrednom, dačo i sestre, se spavljaju. Faraon, oči, najkada daj najnula. Ne, ne možeš, ne možeš dolazi, Džibril, ali se nam, i stavlja na Faraonu, prašinu, pjesak, srednju mora, da ne bio, Ja. ja. I dalje kaže Allah njerišanuhu svojim majitima, a onda svojima bahato odlazio, da ne vidimo danas ljude, pozoveš im u la ilaha Allah, a oni ko radosni a puni sebe, ostani ti pričaš. Ode on nasmija na svojoj porodici. I kaže Allah njerišanuhu takvima, aula la te faula teška tebi teška još jedno nie samo baba rekala jer kaže još jedno aula te faula teška tebi teška tebi za čovjek misli da će sam sebi prepušten biti da ne će ogromanac koji gospodar Ušušu svi šetaju. Allah je nesanu u suri Mutaffifin. Kaže: <tipati> <tipati> Kako ne pomisle? Kako ljudi ne pomisle da će biti prožnjeni na dan veliki? Subhanallahu Koliko mi dnevno danas zamislimo se da ćemo umrijeti i da ćemo biti proženjeni. A dađe li šamo poziva nevjernike ovim ajetima, surim mutafufin, to je početak ajeta, jeli, teško oni na koji krivo mjere. I tako onaj i tako onaj. Pa dolazi ajeti, jeli, gdje kaže da ne promisle oni, ha? koji ne devoli u Allaha, Janušanu, da će biti proživljeni na dan veliki, <coughs> ogroman. Nešto je ovim veličanstven. To je sudnji dan, da dan kada će ljudi zbog gospodara svoga sebići. Praću i sestre, niko neće ostati u Kaboru kada Israfil melek puhne u sur, a da ne ustati i svojih kabogov. I čekati od Allaha ne rešavaju ovu naredbe daje. Zato ima malik od nafije, a od kazo je da je Allaha poslani gdje sada mekao ljudi će na svudnjem danu toliko osati nepomišni znači kad na izidu iz kamorua, toliko će osati nepomišni pred gospodarom svetova, da neke znoj oblijevati do ušiju. Spanavno. Zavisnite trajanje vremena da čovjek, a to će biti ljudi koji zbog svojih grijeha na ovom svijetu, će se znojiti na sunnjem danu. Gdje će Allah više ono spustiti sunce na jednu milju od stajanja ili mjesta gdje će stajati ljudi na sunnjem danu da neki, zbog svoji da mi se, ko je, je kar je to bilo čovjek griješnik, da će zbog svojih grija, da se, dopirati od ozdu znoj svoj do ušinu. To je, da će se gušiti, gušiti u svom, svom znoju. Da, sam Zato i behatim, vuhrene, da saču vam prvi. Zato im nebehajatim, u Horene, da je Lavo posanje, da se nam kada u meširu, a Kako ćeš se držati na dan u kome će ljudi pred gospodarno svjetlova nepomišli stajati tri stočine godina? Kada Allaho poslali ga biširu, vas havo jer Kako ćeš se ponašati? Šta ćeš raditi? Kad će ljudi biti nepomišli stajati neako što izriđu iz kamarola tri stočine godina? Kako ih vi načunate na ovome svijetu? u kojima im neće donasti nikakva naredna s neba. Niti će im biti bilo šta naređivano. Pa bišir je odgovorio, od Allaha ću izlaz. To je od Allaha ću tražiti pomoć, šta će to radio? Spanjalo, kao što sam travil od Ljalku, molit će Allaha i na sunnjev dan. Kada je bišir? Znači je Allah u poslanih alesadana ne kao, kako spanjalo, kako uči resulanih alesadana bišira i sve ostale bišire do sunnjeg dana. To jest musniale sniaj. Pokali mu kada legnešu postju kražio dolaha ve sačluva strahota sunjeg dana i loše poavaja računja. A je bu daud prsi, da jelaho poslannim gar sean. Moli odlaha, da ga stačnti z kobe na sunnjem, na da sunnjem dan. Dato se prednosi dovor i ni sam maka pozatok jeli učenjaka naše prednika, ispravga, da je rekao: o čoječe, ti koji si ogrezao u ti koji mnogo griješiš, da se Allah ne stidiš, a On te u samoći vidi. On te u samoći mi nemaš nezakvići. Zato te obmanjuje od Njega, što te pušta i prikriva sramote i tvoje vriješenje u vrijeme kada si misli da si sam. Zamislite, brate, sestro, da Allah otkrije misli jedne drugima familijski pa ja motivi tiho meni tiho meni brat prema bratu jeli sestra prema sestri otac prema sinu prema čerki, ćerka prema ocu sinu majci i tako dalje tako dalje bio bi potpuni nared. Ne danas se ko koga bi prvo ubio jer imamo loše još misle ništa se prošlo ništa Svašta nam, sa pa sad nam naupan, net, tobe javim. Tođe šeitani, ovo vam šapnem. Pa onda vidiš, čakaj, nisam normalna, šta je ovo odakle mi ovo došlo? Ne tu, ja sam musliman, ja sam muslimanka. Ne želim to da činim. Zato ima Ahmed bi znao govoriti u stihovima. Kada se jednom osamiš, ne reci sam, sam. Al, ka se je no mo ne reci sam sam nego reci suno sam no je kontrolor ne misli da je Allah jednog jednom momenta momenta nemaran niti ono što se skriva od ega da mu je to nevidljivo nemoj misliti kada ima Mahmed usli reima prosi Jaferu sai slušaj habiba e mu Muhameda bio je poznat jeli Ozlogašteni trgovac, Lihvara Pa jednog dana, taj čovjek je išao ulicom i sve ovo je djecu koja se igraju, pa jedna drugog djete kaže, evo kaže lihvara, evo kaže zločinca, evo kaže ozdlogaštenog trgovca. Pa stao je stao je ovaj čovjek Habib i reče sam sebi tj. obravići se Allahu Djerišanu, gospodarom mojem, ja sam zarobljenik i ovim nosem sve koji imam odkupljujem sebe od tebe pa me osvobodi. Otčno je kušio, samo pokupio novac i udjelio na ovom pultu. I nakon toga, posvijetio se Allahu Djerišanu i Baritu, jer je ne radio haram, jer savi meta koji je stekao na haram na živ. Kad je shvatio Habib, a koga je shvatio? Braćao sestre. sestre. To jest, od djece je shvatio da je griješnik. Pa kad nakon jednog prinoda, Habib ide u pivnicu, djeca se igraju. Pa kada je jedna druga djeca, kada je, pazite, kada evo Habiba pobognjaka. Lajba. Koga ljudi počnu o je dovoljni kod gospodana svi svetom. A koga počnu ljudi kuniti, nevalja. Pa nekad mogu ti, on kada ti, dobarsti, pa te takšu, jel, po ljeđima. a jesi malo sutra. Ne uvalja ni prijateljano, jel. Ne uvaljaš, ahoj. Što kada je jedan efendi, a meni, dženo, jedan gredin. A ova, javo kada je kapuš, kada je, ma dobro. A ova, reko, maša, dobarsti meni, kada te počnu hvaliti, to je to, kada je blizio izmrt. Kada <laughs> je kada počnu dobarsti, dobarsti, da. Kada to je to, smanjala. <laughs> I spanala. je Habib zaplakao govoreći gospodaru, ti nekada čovjeka uzvisuješ, a nekada pod živ ponižavaš, ti radiš i ti moraš samo to dačiniš. Niko ne. Ni poniziti, ni uzvisiti ne može nikom svim Allah nerešanu. Zato je kazao jahnja, imen jebiketih nam salas miluje. A raspukla se srca bogobojaznih od stjećanja na vječnost moravka u dženetu in i vatri. A imen je sedmatilno volio, pukla su srca oni koji su spoznali Allaha pri sjećanju da je dženet, a da je vatra vječna. Toliko su bogobojaznih za doba naših prehodnika, toliko razmišljaju dženet i vatri. Da kažu da su im raspukla njihova srca, osjećaj na to stanje. A Muhammed bin Hanefi je kazao, utišeni Allah je odredio da džernet ju činio da cijeno vaši duša i nemojte ni pošto svoje duše prodavati za nešto mimo džerneta. Allah je odredio da moja i tvoja duša se trudi za džernetu. I to je cijela džaneta, da je donesemo čistom gospodarstvim svijetoma. Ako to ne uradimo, nema druge duše. Nema druge duše, osim ove koji posjedume mi. To je Boži Allahu dar nama. I blagoli se onome koji dođe sa dušom, tijelom, čistim od grijeha koji na ovome svijetu. I naši prelović su znani kupati u suzama, govoreći, ja imam samo jednu dušu i ako nju izgubim, ne mogu pronaći drugu da se njome da se njome spasim. I na kraju ovo predavanje, navičemo dva slučaja, a to su dva slučaja, doista vidljiva, a mogu se odnositi i vidjet ćemo i nadal Svame. Tema ovih slučajeva jeste da se čuvamo nepravdi. Da se čuvamo nepravdi prema Birokvami. Tako prenosi Zubir ime Adi, znači Asma apostanika Nislama, od Musama, da je kazao jedne džume, Abr As, je ja držao hudbu u Kufi. Znači, bio je na namislik Kufi. Ali, znači, sad im nebiva kas. Pa rekao Kufljanima, o ljudi, redite mi, jesam li ja pravilan namislik? Da mislite danas da tako kada je naš predstavnik ili ne znam, nija predstavnik, ej, mi ste zajinci, ne dalje. da dolje pred narod, zamislite, kad dolje u mjesto u sam ja trave premo malo. Pa kako bi rekao da je Ma, pravedan? Ma ja je pravedan? Ne, ne, narod se ispario. I narod se ispario. I da to narod nema takve može i hože. Tako je stanje. Pa kaže ina što vi ste tada? Ustao je čovjek jedan. Sad ibn Vekas. Spanavla. <laughs> Za kojeg je Allah poslani jele sada u bici na Uhudu. Rekao, gađaj sade, vraci mi kao i otac i matin. Spanavla. E završi se sada, pogledajte riješi čovjeka. Allah poslani kade da je vrac kao i matin i otac. Allah poslani nas naspam sada. Vekas. A kaže ovaj čovjek, Allahu moj, Allaha poziva, ja u istinu znam i tvrdim da sad nije pravedno upravljao, niti pošteno dijelio, niti se hrabro borio. Opužba Kao što je Musa Nisalama opužila bludica ha? da je sa njim učinio blud. Pred svim narodom koji poziva Ulajla Hila I tako se dešava i sad. I danas imamo kamaru pošteniji i pravidni ljudi koji bespavno tužuju. Ovo je ovo, ovo je da bi odvratio ljude s pravog puta. A kada ta tada sad, gospodaru moj, ako ovaj čovjek laže, molim te da ga oslijepiš i da ga što prije osiromašiš, da mu daš dug životu i osiromaštvu i da ga izložiš iskušenjima. Ta čovjek nije umrao, ali prijehodno nije oslijepio, a prije toga bi prolazio pred kuća i jednog dvorišta drugih ljudi i e, samo bi gledao, gdje imaš, ta imaš, a bi ostalo. E, volio je tuže, tuže mahane, tuže stvari da probira. Ja ono ga oslijepio. Vrlo brzo je osiromašio toliko da je ostatak života da bi preživio prosio drugim. Pa je doživio i Hađađovo nasinje gdje je bio ubijen. A prije nego što je ubijen, kad bi ga ljudi pitali kako si, on bi znao odmoriti, slijep i siromašan stigla me sad ova dova. Slijep i siromašan stigla me sad ova dova. Čuvajmo se dovi, braćo i sestri. Dovi koji doista imaju teme. Imaju dokaz, imaju burhan da se učinio nekom je nepravdno. E vallahi, pa nepravda im prema nevjerniku, kada zaplaće zbog nepravde, zna dobro da Allah vidi tu suzu. Da ne govorimo na pa vjernika i vjernicu. I drugi slučaj, se prenosio od, od, od, od Omera i Muhammeda, a on svoga od za Sejida ibn Zejida. Sejid ibn Zejid, nam se Allah je ashab, tijeli, koji je Allahu s.a.m. obradavao dženetom. Znači, destojca obradali dženetom. I ovo je bio taj Sejid ili Zejid, taj ashab, Allahu s.a.m. Jedna žena po imenu Eura b izjavi da je Sejdim Zejd dio njezine zemlje. To jest, između ostalak tom dijelu zemlje, naladio se bunar. Ne samo što je obtužila, već je počela omara širi vijesti među muslimanima, da je Sejdim Zej to učinio. Pa je ta vijest doprla do namislika Medine, Navrana i Hakema, koji je svoje nude do Sejda, da vidiš šta je problem, šta je u A Tako tada je rekao, spadala, tada je bilo vrlo teško sajidu. Jer ono je bio osama loho poslalnikat, obječan uđene, još dok je, dok je na pod poslalnikat izlama. Bilo je vrlo teško. Pa on reče, jeste mi ne vidjeli da sam učinio nekom je nepravdu? Je doista, ja ne mogu učiniti tu taj zunup nepravdu. Je sam čuo Allah poslal Nikalislama da, da kaže ko bespravno uzme prismu i koliko jedan pedak zemlje na sunnjem danu će biti opterećen i obirežen sa sedam zemalja. Sej, <laughs> prenosi hadisa Allah poslal Nikalislama. I to je bio ubijeđen i siguran ovaj asla poslal Nikalislama. I to ga je izbrednost priječilo da ne učinimo. Pa je rekao tada Sej, moj Allahu, ona tvrdi da sam mi učinio nepravdu. Pa ako ona laže, učinje da oslijepi i da propane u gunar za koji me optužuje. Višta mi žele. Hanu. I daje neki znak da se raspjeti moj slučaj da smo mostani muslimana. Nemoj da me gledaju ružno. Kao nekog crnjaka. Kao osobu koja sam potpuno suprotna od niti tako da i takođe. Možda budem normalan kao i ostali ostali građani i društvu u kojem živi. Spanala. nije prošlo mnogo vremena a pre, prema prema se sluči takva bujica vode kako je malo ko zapamtio. I kako je ta bujica išla one care spala, oči je između Zaidu i ove žene. I onda su u strenari vidjeli da doista Zey nije prešao njezinu. Jer ta neđa je bila pokrivena pijeskom i tako i nije se vidjela. I Allah je dao veliku bujcu koja se sa planina spustila okom Medine i očistila je među Allah, As-Han-Aba, As-Han-Aba, As-Han-Aba, As-Han-Aba, as Neprovođeni se izdana, a ta žena proti koje je dobio Sein, ostaje pilanje. Jednog dana je išla tamo, išla je po svojoj zemlji. Jeli? I Allah je lišanom davu je došla na Bunar, u listog gunara. Potakla se je i pala gunar i umrla. Bunara. Zato, draga moja braćna Seine, sestre u islamu, čuvamo se nepali budemo istinski vjerenci gospodara svišće tova. I e, molim Allah, Jelšanu, da budemo od onih koji ćemo završiti kao muslimani muslimnike, da nas sačuva bilo koje iskušenja koje ne može podnijeti naša vjera. Daž ima, molim Allah, Jelšanu, da pomodne sve muslimane muslimnike čitavog svijeta. Molim Allah, Jelšanu, da pomodne muslimane na istoku, da su jedine, da prestane da se ubijaju međusvom. Molim Allah, Jelšanu, da na istoku, da su da nasačuva iskušenja kao što su ovi pali na iskušenju, uslimani tamo, naša braća, pa su uzeli oruže i bore se jedni proti drugom. Molim Allah, Jeršanu da nasačuva to bilo kojeg režima koji će povesti ljude na ubijanje, kao što je režim ovog tiranina poveo da se međusama ubijaju. Molim Allah, da nas polunim, nas uspiluji, de nasaču, de matri, da nas usmiluje, da nas sačuva djehenimski matri i da budemo slavikati ljeren da fitna vsem. Assalamu alaikum.